4 december 2022. Åsa Ikesha får ett sms från sin son. Hej mamma, jag har ett eh, nytt telefonnummer och så ett hjärta. Sonen behöver hjälp med att betala en faktura. Åsa swishar, men det dröjer inte länge innan hon fattar att hon har blivit lurad. Alltså hela min kropp, den in i en chock. Och Åsa är inte ensam om att luras av hej mamma sms september till och med maj så har vi haft ungefär 4 000 anmälda brott och brottsvinsten där ligger på ungefär 33 miljoner. Petri Krim den här veckan om gängen som utnyttjar dina moderskänslor. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Maria Quintana Melin. Och idag ska vi prata om något som många av oss nog känner igen sig i, som man kanske själv råkat ut för eller någon man känner har gjort det. Nämligen swishbedrägerier där bedragaren utgör sig för att vara ens barn. Vi har träffat Åsa som trodde att hon hjälpte sin son men som egentligen swishade en bedragare. Ja och det här är ju en historia man känner igen. En närstående till mig blev själv utsatt för samma sak strax före jul. Bara för att hen ville hjälpa sin dotter som hen då trodde var i nöd. Och när man börjar snacka runt om det här så hör man ju att det är en massa folk som har föräldrar som har gått på det. Och ibland så har de faktiskt blivit av med hundratusen kronor. Man kan ju tycka att det här skulle vara ett lätt brott att klara upp eftersom namn och kontonummer för den man swishar till finns ju. Men trots det verkar inte ett enda åtal ha väckts för det här. Nej och för min närstående så las utredningen ner. Personen hade redan dömts för en annan brottslighet och några pengar har henne inte heller fått tillbaka från sin bank. Och så är det ju från de allra flesta som råkar ut för det här för man har ju själv godkänt transaktionen. Samtidigt ser polisen att bedrägerier är en jätteviktig inkomstkälla för kriminella. Enligt deras beräkningar ger bedrägerier ungefär dubbelt så mycket pengar som knarkhandeln gör på ett år. Ja, det är ju väldigt mycket pengar. Så vad gör egentligen polisen åt det här och hur är det att bli utsatt? Det är det vi kommer prata om idag. Och vi börjar i Skåne. 4 december 2022. Och så kanske sitter på sitt favoritkafé höga näs för att unna sig en lyxig frukost och hålla på att fila på sitt personliga brev när hon söker jobb. Och då plingar det i mobilen. Det är ett SMS. Jag fick ett SMS och där det stod hej mamma, jag har ett nytt telefonnummer och en ny mobil så när du ser detta så kan du ta bort det gamla för det ska inte användas längre. Och så ett hjärta. Åsa i har flera barn och hon tror att det är hennes son som skriver. De fortsätter skriva till varandra och personen på den andra sidan av sms-konversationen frågar vad hon gör. Och Åsa berättar att hon är på kaféet. Efter en stund skriver den som hon tror är hennes son att han har problem med sitt bank-ID och behöver betala en faktura snabbt. Hon skriver att hon ska hjälpa till när hon kommit hem. Och så skrev personen också att eh, så fort jag har fått igång mitt bank -ID igen så betalar jag tillbaka pengarna. När eh, jag kom hem så skickade jag ett sms. För hade jag hade tagit bort eh, min sons telefon. Och eh, jag har försökt ändå ringa ett par gånger. Men det blev inget svar. Och jag tänkte att det hände också att ibland svarar inte eh, min son. Och när jag kommer hem så skickar jag ett sms och så säger jag att nu är jag hemma. Och då kom, var kommunikationen igång igen liksom. Och den här personen ber Åsa att betala 25 000 kronor på en swish-faktura och skicka en skärmdump när hon är färdig. Hon följer de instruktionerna. Och så skrev den eh, tack så jättemycket och så stort hjärta och sånt. Och sen efter en stund så eh, frågade personen skulle du kunna eh, betala en till? Och när jag skriver ja, då fattar jag att jag har blivit blåst. Och det är alltså efter det där andra smset- där Åsas son behöver mer pengar- som Åsa börjar inse att något är fel. Nej, det här... det här Så här fungerar liksom inte. Man kan inte ha flera stycken alltså räkningar. Och jag bara kände, nej, nu får det vara... Alltså, jag vill inte betala fler nu liksom. Så det var liksom både att jag tyckte- nej, nu, nu, nu, nu räcker det med 25 000- det var, mycket, alldeles för mycket tyckte jag ändå, men eftersom att jag trodde att det var min son så ställde jag upp bara för att sonen då hade skrivit att du får tillbaka pengarna när jag har ordnat mitt banke i det. Hon försöker först ringa numret igen men får inget svar. Då ringer hon till sonens flickvän och frågar om sonen faktiskt har bytt telefonnummer. Och när hon säger nej så skriker jag henne rätt i örat alltså. Alltså, det måste ha varit ett fruktansvärt eh, samtal att få liksom. det, det går liksom inte att framkalla det nejet igen men jag skrek nej jättehögt liksom alltså jag, min kropp den går in i, ett, i en chock du får ursäkta men alltså, det, det är väldigt fortfarande väldigt jobbigt för att eh, det är lite så att chocken sitter liksom kvar i mig på något vis Sonen och hans flickvän hjälper Åsa i Kesha att ringa polisen. Åsa beskriver själv att hon är som handlingsförlamad. Men det är inte att hon har blivit av med pengar som gör att hon är så chockad. Utan det var ju sättet. De hade använt min son till att få mina pengar. Där gick de över gränsen. Det var nog mycket därför jag fick en sån extra chock. För jag skulle aldrig kunna tänka mig att någon människa skulle göra så mot mig. Att använda den närmsta en mamma har i sitt hjärta, sina barn. Då har man gått över den totala gränsen för mig. För att det ska inte finnas. Man ska inte kunna göra så här mot en annan människa. Jag fick ju även att jag bor på fjärde våningen, jag tänkte liksom att nej jag hoppar. Och många som har blivit bedragna de beskriver exakt samma chock och panikkänsla som Åsa Kesha gör. Som tur är så hoppar hon inte från balkongen och istället så går Åsa ner till sin granne. Och hon eh, tog hand om mig så fick sitta där och, eh, och helt enkelt gråta eh, ut. Och, ja, jag var helt totalt, totalt förstörd var jag för att det, det var chocken kom så med en gång. Efter att Åsa i Kersha mält och fått stöd hos grannen så ringer hon också sin bank för att kolla om någon kan hjälpa henne att få tillbaka pengarna. Och då kommer nästa insikt. Det första de säger är att du är inte ensam. Och när jag hör det så tänker jag, alltså jag har aldrig i hela mitt liv varit så ensam som jag var den dagen alltså. Jag var fruktansvärt ensam och så säger denna kvinnan att du är inte är ensam. Och jag fattar inte vad hon menar. Men det är klart att hon visste ju, detta händer ju dagligen. Men när hon säger det till mig så tänkte jag, jag menar, du kan inte säga så till mig. Det är klart att jag är totalt ensam i detta. Och att jag visste inte att det var så mycket bedrägerier som pågår i detta landet. Alltså. Det är ju absurt. För det tog mig alltså två dygn innan jag visste om jag var igen. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Och nu i efterhand skulle jag kanske haft mer professionell hjälp. För jag känner ju nu när jag har pratat mer intensivt om det så kommer de här känslan tillbaka. Så att det liksom sitter i mig på något vis. Ja, och Åsäker sig inte ensam om att få ett sånt där hej mamma sms under hösten och vintern 2022. Det går som en löpeld över Sverige och hon är verkligen inte ensam om att gå på det heller. September till och med maj så har vi haft ungefär 4 000 anmälda brott eh, i det här häradet. Och brottsvinsten där ligger på ungefär 33 miljoner av det som är anmält till oss på polisen. Lotta Mauritzson är brottsförebyggare på Nationellt bedrägericentrum vid polisens nationella operativa avdelning NOA. Den senaste helgen så hade vi 60 anmälda brott så att det här är ett pågående bedrägeri och som man bör se upp för. Och Man kommer förmodligen att förändra lite i de här texterna, man kommer säkert förändra någonting här framöver för att komma över ännu mer pengar. Ofta är det som i Åsas fall att bedragaren ber om hjälp att betala en faktura och Lotta Mauritsson berättar att det ofta handlar om 12 000 eller 22 000 kronor. Men det finns ju flera fall där personen har betalt då flera så kallade fakturer så att det kan bli ganska mycket pengar på en och samma person. Och det här upplägget med mamma-pappa-sms, för det finns också pappa-sms, de kommer från Holland och där har de här bedrägerierna pågått i flera år. Men numera så flyttar sig eh, kriminella ganska mycket och man flyttar sig inte bara inom landet utan man flyttar sig i världen också. Sen kan man också sälja sina brottsupplägg eh, så att förmodligen så har vi några som känner några eller har kontakter med några i Holland som, som har tagit hit det här tillvägagångssättet. Ja, polisen de tror att bedragarna köper listor med namn och nummer med kön och ålder från databaser som är tänkta att användas för marknadsföring. Och det gör att de här smsen kan utformas ganska personligt. Och trots att polisen ofta i media och på andra sätt varnar för att svisha, så fortsätter ju människor att göra det. Ja, och även Åsa Kesha hade hört de där varningarna. Och när hon idag får frågan om hur hon kunde swisha 25 000 till någon som inte ens hade hennes sons namn- svarar hon att det var just att det såg ut som en faktura och att numret hon swishade såg ut att gå till en telefonbutik. Så jag trodde att det var en genuin räkning som han skickade. Idag swishar man ju räkningar hit och dit liksom. Så att för mig så var det ju inget konstigt så- och Lotta Mauritsson hon tycker inte heller att det är så konstigt att bedragarna lyckas eftersom bedragarna medvetet försätter dig i en stressad situation vilket gör att du, även om du har hört de här varningarna, inte fattar att just du är utsatt just nu. Om du inte agerar på första uppmaningen så kommer de att pressa på att tala om att det här är bråttom och du behöver göra det här nu på en gång. Och är det någon som försöker stressa dig så mycket, då ska du verkligen ta ett steg tillbaka och kontrollera om det här är riktigt. Åsa i har sedan hon lurades mött massor av människor som råkat ut för exakt samma sak som henne. Men alla hon möter har inte förståelse för att Åsa gick på det här bedrägeriet. Men jag har ju även fått att, ja men du är ju dum i huvudet. Det har folk sagt till mig rätt i ansiktet på mig. Ja, det kan för en utomstående framstå som ett ganska enkelt brott att utreda eftersom det finns namn och nummer till de som har fått pengarna. Men det ska visa sig att det inte alls är så lätt. I en rapport från Nationellt bedrägericentrum så räknar man med att brottsvinsterna från olika typer av bedrägerier i Sverige under 2022 var 5,8 miljarder kronor. En ökning med 26 procent jämfört med året innan. Och det här handlar ju inte bara om sådana där hej mamma, hej pappa sms utan det handlar om brottsvinster från bland annat annonsbedrägerier, romansbedrägerier och så kallade vishingbedrägerier. Mest lönsamt förra året var investeringsbedrägerier, alltså att man luras att investera i något som inte existerar, till exempel påhittade kryptovalutor. Och det är ju förstås lite svårt att få en helt tydlig bild av omfattningen av illegal ekonomi. Men polisens beräkningar är att bedrägerierna ger nästan dubbelt så mycket intäkter som narkotikaförsäljningen gör på ett år. Lotta Mauritsson på NOA igen. När, vi beräknar, när man har gjort de här beräkningarna på eh, vad narkotikahandeln ger i slutet på nedersta raden som man brukar säga i företagssammanhang. Så ser man ju att tidigare så kanske det gav 2 miljarder. Nu räknar man upp det lite till 3-4. någonting. Men bedrägerierna har gett 5,8 miljarder. Och det är ju nästan bara ren vinst alltihopa. Det är inte mycket till omkostnader man har där för att begå dem. Så det är ju mer lukrativt för de kriminella gängen både i Sverige och utomlands att hålla på med bedrägerier. För man har ingen hantering som man behöver Hålla på med och man behöver aldrig nästan möta sitt brottsoffer utan det här sker allt på distans. Och det är ju inte enskilda personer som ligger bakom bedrägerierna. Det är enligt polisen flera olika kriminella nätverk som håller på med sånt. Precis som det är med narkotikaförsäljning. 2021 så hölls till exempel en stor rättegång i Stockholm med 18 åtalade och 40 brottsoffer som vi berättat om tidigare i Petri Krim. I det målet fanns direkta kopplingar till Tjottas från Järva i nordvästra Stockholm som legat i ett blodigt gängkrig med dödspatrullen. Och I den rättegången beräknades de ha lurat pensionärer över hela landet på 7 miljoner kronor under bara några månader. Men Tjottas har alltså inte varit ensam om att lura pensionärer och andra på pengar, säger Lotta Mauritsson. Mycket av bedrägeri-tillvägagångssätten har historiskt kommit, startat i region syd, eller polisregion syd, ska vi säga, ofta i Skåne. Så, och det här har spridit över landet. Och nu ser vi ju också att vi har bedrägerikluster, alltså Kluster av gärningspersoner som inte bara befinner sig i storstäderna utan också i de mindre städerna och mycket längre norrut än tidigare. Och i en annan rapport från Nationellt bedrägericentrum från december så slår man också fast att bedrägeribrotten går hand i hand med det ökade dödliga skjutvapenvåldet. Rapporten visar att nästan hälften av de som misstänks för någon form av skjutvapenvåld också varit skärligen misstänkta för bedrägerier. Och polisen menar också att pengar från de här bedrägerierna används till att köpa vapen och brottsvinsterna från bedrägerierna skapar också konflikter inom kriminella kretsar vilket resulterar i våld som utpressning och dödsskjutningar. Men det finns flera grunder till de konflikter vi ser idag och inte bara narkotika. Lotta Mauritson igen. Nej, men man har ju sina specialister som är liksom, kanske är specialister på hur de här brottsuppläggen ska gå till och de här specialisterna kanske börjar serva flera nätverk eller så. Och det här är, är inte så populärt utan det, då kan det uppstå konflikter kring att man har ett specialistområde som man, det här är vårt område, det ska du inte gå in på. Som vi sa förut så kunde man för några år sedan se att tjottas var inblandade i bedrägerier. Och Lotta Mauritzson säger att polisen har en ganska god bild av vilka kriminella nätverk det är som ligger bakom bedrägerierna även idag. Men hon vill inte berätta vilka man misstänker. Så är det nog i de här sms-bedrägerierna att det är väl ganska få personer ändå som ligger bakom väldigt mycket av det här. Jag kan inte gå in på vad vi tror, vilka vi tror ligger bakom de här, men vi har, eh, det pågår utredningsarbete så vi ska inte föregå det. Det är alltså minst 4 000 personer som har drabbats sedan i höstas av de här hej mamma, hej pappa sms-bedrägerierna så högarna med anmälningarna hoppar sig hos polisen. Alltså utredningsarbetet tar tid tyvärr. Det tar väldigt många, lång tid och det kommer nya anmälningar hela tiden som man måste överväga. Ska de här ingå också i de utredningar man håller på med? För utredningsarbete pågår kan jag säga. Det gör det. Brotten är alltså inte så enkla att utreda som det kanske från början verkar, trots att man ser vart pengarna har svishat, säger Lotta Mauritsson. Det går ju alltid att spåra de här pengarna eh, i första ledet men de som tar emot de här pengarna i första ledet är ju inte de som arrangerar eller eh, som verkligen begår bedrägeriet utan det är ju penningmålvakter som sedan skickar vidare de här pengarna. Och de här pengarna skickas, eh, för, omvandlas i de allra flesta fall till kryptovalutor i 70% av brottsvinsterna som vi ser, hittills 33 miljoner, har, har gått till kryptovalutor för att... Eh, gör det svårare att spåra de här pengarna sen. Men trots mycket arbete har rättsväsendet inte lyckats få en enda person dömd eller ens åtalad för de här bedrägeri-SMSen där man låtsas vara någons barn som akut behöver pengar, berättar Lotta Mauritsson. Men jag, det är klart att det gör ont i magen att, man, att så många ska bli drabbade av det här men samtidigt så är det ju, det är ju, vi behöver vi också se till att vi har ett åtal som håller hela vägen och, och där vi förhoppningsvis kommer att kunna åtala de som ligger bakom bedrägerin och inte bara som många gånger leder till pen, att penningmålvakter åker, åker fast utan här vill vi verkligen komma åt de som ligger bakom bedrägerin hon önskar att polisen hade mer resurser för att utreda bedrägerierna och berättar att man nu i alla fall börjar arbeta mer samordnat. Vi som jobbar på NOA måste se till att försöka samla det här till så att man har en samlad bild över vad som händer och vilka som ligger bakom och vad man ska utreda först. Vi hade ju närmare 193 000 anmälda bedrägeribrott förra året så att vi har ju ett par stycken att sortera ut kan vi säga. Men det försöker vi göra, vi försöker klustra dem och försöker se vilka är det som hör ihop och vilka kan, kan samma gärningspersoner ligga bakom. Alltså det är ju den här skammen och skulden man lägger ju det på sig själv. Och sen så förtrycker man det och så lägger man det här skamfilten över sig och så får man då förtränga det istället för att prata om det. Och säger Kesha igen. Och jag, nu när jag själv har pratat med mina vänner och andra som jag inte känner då har de berättat för mig att de har varit utsatta eller att någon släkting har varit utsatt. Men inte, men inte jag hade själv berättat det öppet. Tror jag inte de hade gjort det. Precis som många andra så skäms hon till en början över att hon så lätt lurades att svisha iväg 25 000 kronor till vad hon trodde var sin son. Men när skammen och chocken har lagt sig så bestämmer hon sig för att resa sig upp. Om vi säger så här, den 6 december bestämde jag mig för att jag måste göra någonting åt detta. För jag vill inte att någon annan människa ska bli och uppleva det som jag upplevde. Den fjärde december. För det var det mest kränkande. Det en av de värsta upplevelserna jag har haft- Nej, Åsa sig Kesha är inte en sån person som ger upp. Halvåret som följer efter att hon lurat så kommer hon tjata på polisen, mejla 141 riksdagsledamöter, bli intervjuad i tidningar och i tv. Hon får kontakt med andra som råkat ut för samma sak och tillsammans med dem ordnar hon en demonstration på mynttorget utanför riksdagen. Allt för att hon vill att frågan ska lyftas. Det är så mycket som behöver göras. Jag är bara en liten del av det, men det jag kan göra... Det gör jag liksom, för det var som sagt var den här chocken jag fick den 4 december Den vill jag inte att någon ska behöva uppleva eftersom att det var så fruktansvärt jobbigt och säker sig själv i 60-årsåldern. Många av de personer som hon fått kontakt med är ungefär i hennes ålder. Men Åsa, hon berättar också att hon har träffat en tjej som blev bedragen på 100 000 kronor som 18-åring. Men som inte ville prata mer om det. Åsa hoppas att den här skammen som hon pratade om nyss ska försvinna. Och att hon genom att prata om det som hänt också kan varna andra. För att prata vi inte om det så finns det inte. Därför måste vi prata om det. För att ju mer vi pratar om detta så kan vi också hjälpa varandra. Mamma och pappa sms-en de florerar fortfarande. Efter en enda helg i juni hade polisen fått in ett 60-tal anmälningar. Och de som lurats att betala genom Swish har ofta svårt att få tillbaka pengarna. Banktransaktionen är ju redan gjord och det är ju du själv som har gjort den. Mm, och för att kunna få tillbaka pengar så måste du oftast kunna bevisa att det inte är du som har godkänt transaktionen. Däremot så tycker konsumentombudsmannen att fler borde kunna få tillbaka sina pengar och därför driver de just nu ett swish som de hoppas leder till en ny praxis. Kritiker menar däremot att det skulle kunna leda till nya bedrägeriupplägg eftersom det bara är att säga att någon annan lurar dig att swisha. Och Saikesha har inte fått tillbaka sina pengar, alltså 25 000 kronor. Och för henne har det inte varit att hon blev av med sina pengar som varit det värsta. Istället är det att man utnyttjade hennes moderkänslor för sin son. Och sen Åsa blev utsatt så hon helt slutat att swisha. För det första har jag swishat en gång tillräckligt mycket och tänker aldrig mer göra om det. Och du vet ju också att den organiserade brottsligheten använder ju swish att sätta sina pengar. Och sen tänker jag liksom att nej men då får folk tycka att jag är jobbig. För det tycker de. Ja, kan inte du swisha? Nej, jag kan inte swisha. Då förklarar jag för dem att jag swishat en gång för mycket helt enkelt. Och Lotta Mauritsson på Noa tror också att det måste till en förändring av tankesättet kring swish hos folk om man ska få stopp på de här brotten. Det här är som att du har lämnat ifrån dig kontanter till någon. Och har du lämnat ifrån dig kontanter till någon så tänker du kanske inte att någon annan skulle bli återbetalningsskyldig på det. Så att eh, om vi tänker swish och kontanter, att vi har dem som eh, likhetstecken så kanske det blir... Eh, vi kanske också kommer tänka till en extra gång innan vi swishar iväg pengarna. Mm. Och kollar att eh, är det här verkligen rätt och riktigt. Så att jag hoppas ju på att, att vi ska kunna... Genomsgången när vi får ett sånt här sms. Att man ska kunna ställa till exempel en kontrollfråga som man inte kan kolla upp på nätet. Vad åt vi tillsammans på middag till middag senast? Eller alltså att man ställer någon sån här fråga. Och som jag sagt flera gånger tidigare så har inte något av mamma-pappa-sms-bedrägerierna lett till åtal. Och i Åsas fall pågår det fortfarande en förundersökning. I den utredningen finns det nu flera andra målsäganden och Åsa hoppas att det till slut ska bli en rättegång. Det skulle betyda allt. För då skulle jag kunna se den här personen i ögonen och berätta vad den personen har gjort mot mig. Det var det ultimata för mig.